Moramo biti ubijeđeni u Allahu odredbu. Moramo čvrsto vjerovati da nam se to iskušenje, ta nedaća, taj problem mora odogoditi. Neminovno, no. nije nas mogao zaobići. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'la u suri Al-Hadid 22. ajetu Ma asabe min musibetin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab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 Nije se stidila njih, privilagala ga, dakle svoje dijete u svoje naručje i podojila ga pred svima, čak i pred muškarcima. Nakon toga kaže Allahov poslanik Alihi salatu ve selam, "Lallahu arhamu bi min hadhihi bi valadiha. Doista je Allah subhanahu wa ta'ala milostiv prema svojim robovima od ove žene prema svom detetu. Zato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 Da se pokaje na vrijeme pa da ga stigne Allaha milost. Kada bi se Allah subhanahu wa ta'ala i najvećem nevijedniku onoga koji ko je cijeli svoj život prekosio Allahu subhanahu wa ta'ala. Na kraju, ukoliko se pokaje, Allah mu se smilovao i odazvao, onda zasigurno odazvaće se i onim svojim robovima koji cijeli svoj život posvete njemu Allahu subhanahu wa ta'ala. قُلْ إِنَّ صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ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 Kada nas nađu iskušenja, obraćajmo se Allahu subhanahu wa ta'ala, pa će nam Allah za sigurno dati izlazo dakle se i ne nadamo. Do čim budemo li srditi na Allahu odredu, budemo li prilikom iskušenja, tegoba goba nedaća posezali za nedozvoljenim, nastojali na haram način, zabranjen način, da izađemo iz tih iskušenja, problema nedaća, znajmo pouzdano, sigurno,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 Uh, jedan šejh je pričao na predavanju kako mu je došao čovjek koji je zapao u problem ispomenuo svoj problem šejhu i šejh svo vrijeme donosio i stik far la ilaha illa laha la kuatila na teški problemi snašli tog čovjeka nakon toga kaže mu šejh eh, čuješ ovo što si meni sada ispričao tu ispričaj večera svome gospodaru na sržde na noćnom namazu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 kojom je dovio dok se je nalazio u utrobi ribe. La ilaha illa enta subhanak, inni kuntu min advali La ilaha illa enta, nema drugog Boga osim tebe. Slavljen neka si ti, ili neka si ti daleko od svake manjkavosti, daleko od svake nepravde, inni kuntu min Ja sam taj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 Drugi, u njegovom usna tojko drugih u kojoj kaže Allahov poslanik alaihi salatu wasalam ma asaba abdu hemmun wala hazanun faqal nikada nikoga od Allahov neče znači bryga ne ti toga pada on kaže Allahumma inni abduk vabnu abdik vabnu ametik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 أن ala l-Qur'ana rabi'a qalbi'i wa nura sadri'i wa jila'a huzni'i wa zhaab hammi'i illa abdalahu Allah'u neće znači briga niti toga pada kaje Allahumoy doista sam ya tvoj rob sin tvoj roba sin tvoj robinje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 وبراو نيجا الله وقصانيك صلى الله عليه وسلم الله جاء وبراو ازبغتو جاء وقصلاو دانا بودة وزر وصفم لقد كان لكم في رسول الله وصفة حسن جايست وي والله وقصانيكو امات دیوان وزر دكلا وصفم Kako je on prevazilazio ta iskušenja? Zasigurno nećemo se naći ni u jednom iskušenju, a da se u istom ili sličnom nije našao Allahov poslanika alihi salatu vasalam. Pa, sestro, koliko budeš iskušana siromaštvom, teško se živi, nema se. Poslušaj kako je bilo stanje Allahovog poslanika alihi salatu vasalam. Nešto od toga. Ebu Umame Al-Bahili radiyallahu talan kaje Ma kane jefdulu an ahli beyti nebihi sallallahu alaihi wasallam khubzu ša'ir Porodice Allahov poslanika alaihi salatu wasalam Nikada ni u jednom danu nije imala viška brašna Nikoliko za jedan ječmeni hljeb Porodice Allahov poslanika alaihi salatu wasalam U jednom danu, ni u jednom danu nije imala viška hraneh viška brašna, nikoliko za jedan ječmeni hljeb. Ibn Abbas radijallahu anhum kaže, Allaho poslanik alaihi salatu vasalam zajedno sa svojom porodicom znao bi noćima uzastopno zanočiti gladan. Nisu imali šta večerati. Nisu imali šta večerati. A najčešća im je hrana bila ječmeni hljeb. Koliko li smo mi noći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 Potvorili su i njega. Allahovog poslanika alihi salatu wasalam pa je dhulhu vejsiret tamimi kako bilježi ima muslim prilikom podijele ratnog pline nakon jedne od bitaka rekao iadjel ja Muhammed. O Muhammede, budi pravedan, pravedno dijeli. Doista se ovom podjelom ne želi pravda. Za nisu nevjernici za njega govorili da je sihrbaz, da je pjesnik da je ludak, da je lažljivac i mnogo šta drugo.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 Kada ih snađu iskušenja, kako da ne budemo strpljivi u kuštnjama u iskušenjima, kada nam Allah wa za strpljenje daje posebne tri nagrade od kojih se ne zna koja je bolja. Allaho spomin, ili Allaho milost, ili Allaho uputa na pravi put. Znaj dobro da Allah wa traži od nas da njemu uzvišenom robujemo u svakom vremenu, na svakom mjestu, u makakvom se stanju nalazili.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 Dana budeme modne koji Allah subhanahu wa taala spomenu u suri al-Hajj, wa minan-nasi man ya'budu Allah ala harf fa in asabahu khayrun itma'anna bih. Ima ljudi koji obožavaju Allaha ali bez pravog uvjerenja, ubeđenja. Ako ga In kaleebe ala vočšihi hasirred dujaval Anhire dalike huhusranul lmobim, ako zapadni i u najmanjim kušnju on se vraća svojim prethodnim stopama. Vvraća se nevjerstvu pa tako izgubi i jova onaj svijet, a doista je to očiti gubitak Prisjeti se cije na sestro, da su najvećih iskušenja bili vjerovjesnici, najbolji ljudi, zatim nakon njih oni slični njima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 Ta je na putu vjerovjesnika. Ta je na putu vjerovjesnika. Zato nemoj da negoduješ. Nemoj da negoduješ na iskušenjima kada si uvijek na dobru. Došlo je kod imama muslima da je rekao Allahov poslanik alihi salatu selam čudno li je stanje vjernika. Za njega je uvijek dobro. I takav slučaj nije niskim drugim osim sa vjernikom. Ako ga snađe kakva blagodat, on je Allahu na njoj zahvalan. Pa je u njoj dobro. Allah mu dadne još veće je dobro. Jer je Allah dž. vana rekao ko stoji u suri Ibrahim I Isjetite se kada je obznanio vaš gospodar Ako mi budete zahvalni ja ću vam zasigurno još više dati. Pa ako bude zahvala na blagodati u njoj će mu biti još veće dobro. A ako ga snađe kakva nevolja i on bude strpljiv na njoj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 iz dana u dan. Što god je veće iskušenje, veća, bolja, dobra djela ti se pišu. Zar nije došlo u vjerodostalnom hadisu da je rekao Allaho poslanika alihi salatu sam nema ni jednog od ljudi da ga pogodi nedaća po pitanju njegovog tijela da se razboli. A da Allah subhanahu wa ta'ala i ne naredi melekima koji ga čuvaju ili koji su uz njega. Pišite mome robu svaki dan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 Ako bude srdit, taj će i biti kažljen sržbom. I na njega će se rasrditi Allah. Fudail ibn ijad je rekao, doista, kao što čovjek voli svojoj porodici dobro, kao što muž voli svojoj supruzi i svojoj djeci, babo svojoj djeci, voli dobro i nastoji ga maksimalno doprinijeti, isto tako Allah subhanahu wa ta'la ta voli kušnju svoga roba pa ga zato iskušava.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 koji će probuditi tvoje srce, koji će probuditi tvoj iman. U hadisu je došlo da je rekao Allahu u poslanika alihi salatu osam doista je čovjek u određen položaj kojeg ne može postići svojim dijelom, pa se neprestano iskušava onim što prezire, sve dok time ne postigne propisani položaj kod Allah. U drugom hadisu kod Ebu Dawuda,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 njegove grije čistih od grijeha U hadisu kod imama Buharija došlo da je rekao Allahov poslanik alejhi salatu sam neće vjernika pogoditi neka nedaća briga ili tuga uznemirenost ili zabrinutost pa čak i trm da ga ubode a da mu Allah time neće obrisati grijehe U hadisu kod imama Tirmizije Šejh Albani ga ocjenio hasan sahih kaže Allahov poslanik alejhi salatu sam neće prestati iskušenje vjernika i vjernice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 na sudnjem danu kada vide kako, kakve se nagrade dijele iskušavanima, poželjet će da im je meso trgano klještima. Zato su naši prethodnici govorili da nije dunjanočkih kušnji na ahiret došli bismo kao propalice, bez ičega. Loša dijela, naši grijesi bi nas upropastili. Ibnul Džavzi, Rahimahullah kaže, kada bi neki vladar rekao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 A on se strpi na tome. Nije ima druge nagrade kod mene osim dženeta. Zatim, cijena sestro, šta znaš? Možda je iskušenje koje te snađe. I njega možeš podniti. Možeš ga izdržati. Možda to iskušenje bude razlog sprečavanja dolaska većeg iskušenja. Možda da nije tog iskušenja snaklo biti veće iskušenje. Zato se strpi. I budi zahvalna Allahu Subhanahu wa ta'ala Na svakom stanju Jedan od vojskovođa Ibnu Zijad Jedan od vojskovođa Ibnu Zijada Dakle ovog lošeg čovjeka Koji se borio Protiv Huseina radi Allahu ta'ala Njegov jedan vojskovođa Koji je bio dobar čovjek Pobožan, ali eto Sticajmo okolnosti, nalazio se u njegovoj vojci Pa ovo je skrova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 radijallahan pa je vojskovođa rekao tom Ibnu Zijadovom iz Aslaniku vidite me šta me, je snašlo? Vidite šta me je snašlo kako da idem ovakav zar mogu da ovakav idem i da se borim pa su prihvatili njegovo opravdanje, njegovo ispriku i pustili ga nakon sedam dana došla je vijest ovom vojskovođu u ubijstvu Huseina radijallahu djalan da je vojska Ibnu Zijada ubila Huseina radijallahu djalan pa je rekao Allah se smilovao Ebu Kilabi Doista je on istino rekao. I na kraju, plementaj cijena sestro znaj da iskušenja, ne nedaće i nevolje dolaze i radi grijeha. Jeste, Allah subhanahu ta'ala želi da očisti svoga roba, želi da poveća mu deređe kod sebe u džennetu, želi da mu oprosti grijehe, loša djela ili slično, međutim, znajmo isto tako da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 šta sam od dobrih dijela propustila, a trebala sam da ih činim. Obračunajmo se malo. Zatim požurim Allahu Subhanahu wa Tala sa teubom istikfarom, koji je zasigurno jedan od najvećih razloga odagnavanja nevolja i nedaća. Ali je ja, radijallahu talan je rekao iskušenje ne dolazi osim zbog grijeha i ne diže se osim zbog istikfara. Iskušenja dolaze zbog grijeha i dižu se putem istikfara.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 potrebno da se postavi, dakle to je jedna od onih dvije dove, u stvari ona poduža dova koju sam spomenuo, dova kojom se trebamo obraćati Allahu subhanahu wa ta'ala u nevoljama, tegobama, nedaćama, iskušenjima. Dova koje je zabilježio Imam Ahmed, dakle nedova dova vjerovijesnika, poslanika, zumnuna, yunusa alihi, salatu, sam la ilaha ilaha, ente subhanakid nikuntumena, valimin, dakle druga dova. Pa, Neka organizatori to rije. Dakle svaki onaj svaka ona koja bude znala dovoljno neka nešto takle obezbijedite od nagrada za to sestru. Subhanakallahumma wa bihamdik astubihunaka la ilaha illa ant antastaquratu bihak. za odgoj i edukaciju Bejan